Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Marka. Když Ježíš vešel do jednoho domu, znovu se schromáždil zástup lidu, takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili. Říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvál tově, Kriste. Sestry a bratři v Kristu Ježíši. Vratme se, prosím, opět k dnešnímu prvnímu čtení, z, dnes z deváté kapitoly listu Židům. Tam také mimo jiné slyšíme. Krev Krista, který skrze věčného ducha sám sebe přinesl Bohu jako oběť bez poskrny, očistí naše svědomí od mrtvých skutků, abychom mohli sloužit Bohu živému. My už jsme si během týdne říkali, zamýšleli jsme se nad tím, že Ježíš Kristus za nás zemřel na kříži. Jednou proždy za nás podal věčnou oběť. A my na, to, na tu oběť určitým způsobem odpovídáme svou vděčností. Svou vlastní ochotou k oběti. Ale je jedna věc, která nám v té odpovědi brání, a to jsou mrtvé skutky, jak tady píše autor Listu židům. Mrtvé skutky, těžko říct, co všecko si potím můžeme představit. Určitě to jsou všecky skutky, včetně jejich počátků v naší mysli, které vedou ke smrti, to znamená odvratu od Boha, vedou k našemu otržení se od toho, který nám dává svou milost. Jsou to určitě hříchy, ale možná je tím také myšleno to, co jsme třeba mohli udělat a neudělali pro Boha. Každopádně to všecko zlé, tu naši slabost, neschopnost konat dobro i podléhání zlu, to všechno e, přichází Kristus očistit. Brání nám to v té odpovědi na Kristovu lásku a Kristus nám nabízí očištění. Je to velký dar, který e, můžeme přijmout, především, a to je velký dár naší církve, při pravidelném a častém přijímání svátosti smíření. Tam přijímáme boží odpuštění a Bůh nás očistí opravdu od všeho zlého, co na duši máme. Ale kromě toho tam přijímáme ještě další věc přijímáme pomáhající milost, abychom mohli už s tím čistým srdcem, s tou čistou duší věrně žít podle křesní smlouvy. Věrně žít tu vděčnost Kristu, s kterou bychom měli odpovědět na to, co pro nás udělal. Tak přeji vám i sobě, abychom Pravdu, pokud můžeme, samozřejmě, e, jsme-li toho e, jaksi schopní ve smyslu, e, jsme-li pokřtění, jsme e, nejsme-li v trvalém nějakém hříchu, tak potom e, tato spověď je velkým darem, který bychom měli využívat pravidelně. Často a nejenom se nechat očišťovat, ale taky čerpat této svátosti sílu. A já přeji vám i sobě, abychom tento dar nepromarnili.